în și pe pământ. El mi și la microfon este Platul Valeriu, care va aduce iubiți ascultător programul le 247 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Locul din scriptură care ne deschide astăzi lecțiunea le 247, se află la versetul 9 al capitolului 22 din Evanghelia după Luca. Înainte însă de a pătrunde în cercetarea versetului menționat și în timp ce vă trageți scaunele mai aproape de aparat ca să vă așezați mai confortabil, doresc să împărtășesc cu dumneavoastră felul în care un tânăr de 16 ani a reușit să ocupe un post pentru care se prezentaseră 53 de candidați. Este vorba despre o firmă comercială din Frankfurt, în Germania, care căuta un tânăr pentru serviciul de curier. După mai mulți candidați, s-a prezentat un tânăr de 16 ani. Funcționarul însărcinat cu prezentarea candidaților pentru acest post a clătinat din cap nedumerit spunând «Puțină speranță», fiindcă până atunci se prezentaseră deja 52 de persoane. Totuși a vrut să încerce și l-a introdus pe tânăr la șeful său. Acesta, adică șeful s-a întreținut cu tânărul despre una și alta, apoi, scoțând țigările, a spus Ia, tinere, o țigară și fumează." Tinerul însă a răspuns, Vă mulțumesc, dar eu nu fumez." Șeful a replicat tinerului, Ce e aia? Cum? Adică tu nu fumezi? ea și fumează, nu fii prost." La aceasta tinerul a răspuns din nou, Nu, vă mulțumesc frumos, n-am fumat până acum și nici nu am de gând să fumez." Când a auzit așa ceva, șeful i-a întins mâna și a spus, Dragul meu, pe tine te angajez. Tu ești al 53-lea care s-a oferit pentru angajare și ești primul care a refuzat țigara. Pe tine te pot angaja cu siguranță. Tu ești creștin, așa că pot conta pe tine. Și în momentul acela, șeful a aruncat țigara zicând: Nici eu n-am să mai fumez de azi înainte. Episodul acesta ne prezintă, din binecuvântările de care au parte, toți cei care rămân credincioși și își călăuzesc viața așa după cum știu și după cum înțeleg din cuvânt că a trăit-o și înaintașul lor, adică omul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dar să știți, binecuvântările care urmăresc pe credincioși, aceia care nu-și afumă plămânii cu țigară și nu-și otrăvesc organismul cu băuturi, se întind mult mai departe. În ceea ce îi privește pe ei înșiși, oricât de lungă sau de scurtă ar fi viața, ei o trăiesc lipsită de multe necazuri de care au parte toți aceia care s-au îmbăxit cu fum de tutun și care s-au otrăvit cu tot felul de alcooluri, cu tot felul de chimicale care sunt puse în ele. Mai mult decât atât, toți aceia care își făuresc o familie vor transmite mai departe sănătatea trupului lor ca rezultat al binecuvântării lui Dumnezeu că nu și-au otrăvit cu fum de țigare și băutură, vor transmite deci sănătatea aceasta lor și urmașilor lor. Și așa mai departe și iată cât de departe se întind binecuvântările care vin pe capul tuturor acelora ce ascultă de făcătorul lor. Mai am un cuvânt pentru aceia care pretind că în scriptură chipurile nu scrie nicăieri și au dreptate parțial, nu scrie nicăieri să nu fumezi. Te întreb însă, dacă ai fi trăit pe vremea Domnului Isus, sau mai bine să spunem dacă Domnul Isus ar veni astăzi în persoană, așa cum a fost acum 2000 de ani pe străzile Betleemului din Iudea, te întreb, ai putea să-i oferi o țigară? Și-ar fuma împreună cu tine? Ar putea să meargă cu tine într-o cârciumă? L-ai putea invita acasă la un pahar de vin sau la o țuică? Iată niște întrebări serioase pe care orice inimă sinceră și credincioasă și-o pune nu numai cu privire la fumat și băut, ci cu privire la toate celelalte acțiuni și toate celelalte ocupații ale vieții. Domnul Isus ne spune limpede în Ioan 8:29: Tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut lui. Fă și tu, dragul meu, tot ceea ce îi place lui. Dacă vrei să fie cu tine, dacă îi place să fumezi, fumează. Dacă îi place să bei, bea. Dar dacă știi că lucrurile acestea nu-i plac, nu le mai face dacă vrei să ai parte cu el în tot momentul. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să cuvânte și ascultarea mesajului care ne stă în față, pătrunzându-ne tot mai mult de harul acesta minunat de care ne-ai făcut parte și anume, să fii astăzi cu noi în tot locul și în tot momentul prin Duhul Sfânt, numai dacă avem grijă să facem tot ceea ce îți place ție. Amin. Doamne nu vreau să mai spun Nimic, Nimic, Decât Să vorbesc despre Tine, Cuvintele tale Nine? Spre slava Ce ți se cuvine, Decât Să vorbesc despre Tine, cuvinte Senine, spre slava ce ți se cuvine! Spre ce ți se cuvine. După ce David, fiind fugărit de Saul, fuge în pustie, stârnește mânia lui Saul împotriva lui Abimelec, care a întrebat pe domnul pentru el. În mânia lui aprinsă, Saul a omorât. 80 de preoți, toată cetatea preoțească, dintre care scapă unul, Abiatar, și se duce în pustie la David. David, când a aflat toate cele care s-au petrecut, i-a spus lui Abiatar următoarele lucruri și vă rog să fiți atenți. I-a spus așa, cel ce caută să-mi ia viața mea, o caută și pe a ta. Rămâi lângă mine, căci lângă mine ești bine păzit. Și într-adevăr aflăm că lângă David a fost bine păzit Abiatar, pentru că îl ocrotea pe David și din pricina ocrotirii de care se bucura David, toți oamenii care au fost cu el au fost ocrotiți și binecuvântați. Domnul Isus ne îndeamnă și pe noi să rămânem în El. Și atunci toate harurile care le-a turnat Dumnezeu peste Domnul Isus vor fi în mod implicit și peste noi din pricina Lui. Așadar să rămânem și să vrem tot mai lângă Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne aflăm deci în versetul 9 al capitolului 22 din Evanghelia după Luca, verset care sună felul următor. Unde voie să pregătim? L-au întrebat ei. Această întrebare vine din partea lui Petru și a lui Ioan, cărora Domnul Isus le spusese, duceți-vă de pregătiți paștele ca să mâncăm. Când ei au auzit porunca, l-au întrebat, Doamne, unde voie să pregătim? Întrebarea pusă Domnului Isus unde voiești să pregătim paștele, înseamnă că ucenicii nu aveau un loc în care să mănânce paștele, dar Domnul Isus știa de acest loc, cu câtă siguranță arată el semnele după care vor cunoaște și ei această casă în care trebuia să mănânce paștele. Într-o casă a unui om, al cărui nume nu îl cunoaștem, Domnul Isus Hristos a găsit un loc ca să se bucure împreună cu ucenicii săi. De câte ori avem și noi nevoie de un loc retras spre a ne bucura de Domnul Isus, împreună cu toți aceia care îl iubesc, ca să citim din cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm, să cântăm cântări de laudă și să frângem pâinea în amintirea morții Domnului Isus. Paștele aduceau aminte de izbăvirea poporului evreu din robia Egiptului. Domnul Isus a făcut din cină o aducere a jertfei sale de pe Golgota. Deși era în fața morții, totul era pregătit de mai înainte așa fel, încât această cină a căpătat toată însemnătatea pe care o are pentru credințești. Unde voi să pregătim, l-au întrebat ei. Acesta este cel din lucru în viața ocenicului lui Hristos, și anume să țină seama de voia mare lui Său învățător și Domn. Unde voiești și cum voiești tu, Doamne Iisuse, așa vreau să mă duc și așa vreau să fac. În versetul următor, la versetul 10, aflăm răspunsul Domnului Iisus la întrebarea pusă de ucenici Citim versetul. El le-a răspuns. Iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra. Iubiților, trebuie să fim atenți la răspunsurile și trimiterile Domnului Isus. Ele totdeauna au în vedere viața și cerul. Când El, Mântuitorul nostru, ne trimite să intrăm într-o cetate, ne spune că ne va întâmpina un om ducând cu sine apă. Cu acesta să intrăm în vorbă, căci numai El poate să ne ajute în slujba pe care o avem de făcut. În limba greacă, limba în care a fost scrisă Evanghelia după Luca, pentru cuvântul om este cuvântul antropos, care în tălmăcir înseamnă privitor în sus. Duhovnicește vorbind, numai cei care privesc în sus poartă apa vieții și adevărului și numai la ei ne trimite Domnul sus prin cetățile lumii. În casa lor să intrăm și acolo să pregătim masa părtășiei. De spune, deci, Domnul Isus că vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Numai după oameni care sunt privitori în sus, deci, trebuie să mergem, căci numai ei ne duc bine și sigur pe căile cerului. Nu toți cei care merg pe două picioare sunt oameni, ci unii sunt porci, alții câini, alții vulpi, alții șerpi etc. Pentru aceasta... Dacă citim, găsim în Scriptură la Matei 7 cu 6, Filipen 3 cu 2, Luca 13 pe 32, Psalm 140 cu 3. Faptele omului, umblarea lui pe pământ, îl arată dacă este cu adevărat antropos privitor în sus sau dacă este o altă viețuitoare. În versetul următor, la versetul 11 din Luca 22, Domnul Isus continuă să le prezinte la ucenici semnele după care vor recunoaște locul unde trebuia să pregătească paștele. După ce deci mai întâi în versetul 10 le spune că vor găsi înaintea lor un om ducând un ulcior cu apă și să meargă după el, în versetul 11 le spune Și spuneți stăpânului casei, învățătorul îți zice Unde este odaia pentru a aspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Haideți să avem aici câteva gânduri duhovnicești. Credinciosule al lui Hristos, fratele meu, fii gata în orice vreme să spui tuturor numai solia cuvântul învățătorului tău. Dar ca să poți spune această solie nestricată, trebuie mai întâi să o cunoști bine, să nu adaugi și să nu scoți nimic din ea. Când spui, învățătorul zice, sau cuvântul lui este așa, chiar așa să fie, ca să nu te încarci cu păcatul cel mare, al stricării cuvântului Lui Dumnezeu. Deci Domnul Isus i-a pus să întrebe unde este odaia pentru oaspeți. Tu, fratele meu, poți arăta fără greutate odaia pentru oaspeți? Ai tu totdeauna o stare potrivită pentru primirea de oaspeți? Ai tu loc în inima ta pentru Domnul Isus, pentru felul său de a trăi și pentru ucenicii Lui, adică toți credincioși Lui de pe pământ? Deci, Domnul Iisus, în întrebarea pe care pune pe ucenici să o adreseze stăpânului casei, le mai spune, în care să mănânc paștele cu ucenicii mei. Domnul Iisus nu umblă singur pe pământ, ci totdeauna cu ucenicii săi și unde intră el, intră cu toți ucenicii săi pentru un singur scop, să mănânce paștele, adică să înalțe jertfă scumpărătoare. Și la tine, și la mine, dragul meu, el, Marele Mântuitor, caută odaia pentru aspeți ca să mănânce paștele cu toți ucenicii săi. Găsește oare el această odaie? Cine primește pe Iisus, trebuie să primească și pe ucenicii lui, de care el nu se desparte. El este un singur trup cu ei. Cum să se despartă de ei? Domnul Iisus le dă indicații în continuare ucenicilor în versetul 12 și le spune... Și are să vă arate o daie mare de sus așternută gata. Acolo să pregătiți paștele. Cine era oare acest om căruia a fost hrăzită cinstea să găzduiască în casa sa pe Domnul Iisus și pe ucenicii lui? Numele acesta nu este cunoscut, dar îl vom afla odată toți aceia care vom ajunge ținta pe care o are iubirea lui Dumnezeu cu noi, când adică vom intra în veșnica ca fericirea lui Dumnezeu. Acolo vom întâlni și pe acest om. Unii și-au dat cu părerea că acest om ar fi Nicodim, dar nu știm. S-a presupus iarăși că o daia mare despre care este vorba ar fi aceeași cu cea amintită în faptele apostolilor de la capitolul 1 cu versetul 13, în care obișnuiau să se strângă ucenicii când, după înălțarea Domnului Hristos la cer, așteptau pogorârea Duhului Sfânt. Dar iarăși nu știm. Știm însă un singur lucru și anume că omul acesta a fost unul din aceia despre care Isus știa că se poate încrede în el. Astfel de om era și cel din Betfaghe, pe muntele Măslinilor, care împrumuta lui Isus mânzul de măgar ca să intre pe el în Ierusalim. Isus știa că era destul să trimită o vorbă care nevoie de ceva de la ei și avea toată încrederea că îi vor da. O, de s-ar putea încrede Domnul Isus în orice timp și în orice loc în Sfinții Săi! atunci n-ar mai avea loc căderi rușinoase în păcat și am duce o viață curată și zmerită ca niște adevărați slujitori ai săi. Deci Domnul Isus le face cunoscut, are să vă arate o daie mare de sus așternută gata, acolo să pregătiți paștere. Pentru Domnul Isus și pentru ai săi trebuie să pregătim locul cel mai larg, mai de sus și mai împodobit în inima noastră, ca toți să se simtă bine și în siguranță. Acolo să pregătim mașa părtășiei, acolo să înălțăm fără scumpărătoare, acolo să gustăm împreună vinul sfânt al bucuriei cerești. Să nu intrăm pentru masa părtășiei în locuri strâmte, unde orice mișcare pe care o facem se atinge de ceva și orice vorbă pe care o răstim trezește duhul bănuierii și al criticii. Numai păcatul și duhul de partidă strâmtează și întunecă orice loc de numai în cap fapturile lui Dumnezeu, păcatul și Duhul de partidă ridică ziduri de despărțire. Păcatul și Duhul de partidă cultivă sămânța fățărniciei, a politeții lumești și a formalismului. Duhul lui Hristos nimicește orice întuneric, alungă orice păcat și dărâmă orice zid de despărțire între cei răscumpărați prin jetfa de pe cruce. Cine nu are loc larg în inima lui pentru Domnul Iisus, pentru felul lui de a fi, și pentru toți ai săi, acela încă nu este smuls din acest veac rău, încă nu este strămutat în împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu. El se află rob în împărăția Întunericului și a păcatului, chiar dacă rostește cu gura numele Domnului Isus. Cine are urechi de auzit, să audă. Aflăm în versetul următor, la versetul 13, că ucenicii au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Atunci când asculti în mai porunca Domnului Isus, nu vei rămâne dezamăgit în lucrarea pe care te a trimis el să o faci, ci vei găsi totul așa cum ți-a spus și vei birui în toate. Să crezi lucrul acesta. Ascultarea și împlinirea în tocmai și fără întârzierea Cuvântului lui Dumnezeu este izvorul tuturor binecuvântărilor dumnezeiești în viața celui credincios. Nu putem împlini lucrarea lui Dumnezeu pe pământ dacă mai întâi nu învățăm să ascultăm în tocmai. Și la timp cuvântul său scris. Așadar, ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Iată un gând duhovnicesc cu privire la paște. Cuvântul paște, pesah în ebraică, înseamnă a sării, a trece pe lângă și este în legătură cu izbăvirea poporului lui Israel din robia Egiptului. Adevăratul ucenic al Domnului Isus pregătește Paștele pentru orice păcătos, adică să treacă pe lângă El, sabia nimicitorului, să treacă pe lângă El, fără să-l atingă moartea și rătăcirea. Toți creștinii adevărați trebuie să fim pregătitori de Paște. Aceasta este o latură a slujbei noastre pe pământ: să înălțăm în fața tuturor, mereu și mereu, pe Domnul Isus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care s-a jertvit pentru toți păcătoșii îndemnându-i să intre sub adapostul sângelui său ca să fie izbăviți de sabia nimicitorului care trece pe lângă ei. În versetul următor, la versetul 14, Evanghelistul Luca ne istorisește următoarele. Când a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Vedeți, e un timp hotărât pentru toate. Dumnezeu nu întârzie și nici nu se grăbește, ci numai când sosește ceasul atunci își face lucrarea hotărâtă în planul său veșnic. Să avem credință și încredere că tot ce a spus Dumnezeu în cartea sa se va împlini fără nicio lipsă la timpul hotărât. Când a sosit ceasul, deci, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Nu te neliniști, fratele meu, când vezi că nu ți se împlinește vreun gând sau vreo rugăciune care, după părerea ta, se află în deplină armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Încă n-a sosit ceasul. Așteaptă cu răbdare și cu încredere. Când a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Domnul Isus a prăzduit Paștele în seara de 14 Nisan cu ucenicii săi. Nisan este numele primei luni din calendarul religios al evreilor, care cuprinde o parte din luna martie și o parte din luna aprilie. În această lună a fost izbăvit poporul lui Israel din robia Egiptului, iar Paștele, sărbătoarea izbăvirii, este cea mai veche sărbătoare a evreilor, așezată după porunca dată de Dumnezeu prin Moise, în vremea când poporul era încă în Egipt și se pregătea să plece. Pe atunci, luna Nisan se numea Abib. Când a sosit ceasul, Iisus șezut la masă cu cei 12 apostoli. Un gând duhovnicesc se desprinde de aici. Iisus stă la masă cu toți ucenicii săi, chiar și cu cei care îl vând. De ce să nu învățăm și noi lecția aceasta? Să nu scoatem pe niciun ucenic, pe niciun creștin din inima noastră, pentru că nu pierdem nimic atunci când dăm dragoste și chiar cui n-ar merita să o dăm. Noi am meritat oare dragostea din partea lui Dumnezeu și de aia ne-a dat-o? Sfânta Scriptură este cartea vieții, a vieții de fiecare clipă. Să învățăm din ea lecții practice ca să trăim frumos și cu folos printre oameni, spre mântuirea lor și spre slava lui Dumnezeu, cât și spre fericirea noastră. În versetul următor, la versetul 5, 15 din Luca 22, citim: El a zis: Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Dorința Domnului Isus era una singură, împlinirea voiei lui Dumnezeu Tatăl, iar voia lui Dumnezeu era unirea cu El, contopirea cu El a tuturor lucrurilor despărțite de diavolul prin păcat. Citim la Efeseni 1, versetele 9 și 10, A binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Prin sărbătorirea Paștelor Vechiului Legământ, împreună cu ucenicii săi, sau mai bine zis cu ocazia acestei sărbători, Domnul Iisus a ținut să pună bazele unui nou legământ, legământ care are ca scop unirea celor despărțite de păcat și aducerea lor în casa cea veșnică a Tatălui Ceresc. Așa, după cum s-a mai spus și în alte meditații la acest capitol, nimic nu este la întâmplare, ci totul este cuprins în planul cel veșnic al Lui Dumnezeu. Tot așa stau lucrurile și cu sărbătoarea Paștelor Vechiului Legământ de către Domnul Iisus împreună cu ucenicii săi. Ca să înțeleagă mai clar sfârșitul Vechiului Legământ, Mântuitorul nostru a dorit ca să pună începutul noului Legământ chiar în sărbătoarea lui principală. Despre aceasta vom vorbi imediat și în versetul următor. Acum, după ce el în versetul 15 le spune cele ce am citit, ce anume, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de patima mea, la versetul 16 continuă. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. După cum paștele era un praznic al bucuriei în amintirea plină de recunoștință a izbăvirii din robia Egiptului, tot așa și în desăvârșita împărăției lui Dumnezeu va fi prăznuită mântuirea Bisericii lui Hristos, ajunsă la desăvârșire spre o amintire plină de mulțumire. Toate cuvintele și faptele Domnului Isus sunt pline de nădejde și lumină spre un fericit viitor. El privea și vorbea despre sărbătoarea izbăvirii lui Israel din robie, despre măreața și veșnică a sărbătoarea mântuirii Bisericii și a neamului omenesc, în Împărăția Lui Dumnezeu care va veni. Subliniem un adevăr în versetul de mai sus. În nesfârșit Împărăția Lui Dumnezeu va fi o masă eternă ale cărei bucate își au izvorul în jertfa izbăvitoare a mielului Lui Dumnezeu. Deci Domnul Iisus le spune, de acum încolo nu le voi mai mânca paștele până la împlinirea lor în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci, masa bucuriei din veșnică sărbătoare va avea ca pâine și vin pentru meseni, jertfa răscumpărătoare a mielului lui Dumnezeu, Domnului Sus. A mânca înseamnă bucurie, dar și păstrarea vieții. Jertfa Domnului este păstrătoarea vieții în împărăția lui Dumnezeu. În legătură cu cele zise, mai ținem să spunem ceva despre cuvântul sărbătoare, care vine de la latinescul servatoria. Aceasta este o prescurtare din conservatoria, însemnând ziua închinată zeilor care apără sau păstrează sau conservează, trupește și sufletește pe om. Împărăția lui Dumnezeu va fi o veșnică sărbătoare închinată lui Dumnezeu și Domnului Isus Hristos, sărbătoare care va păstra viața veșnică fericită a tuturor ființelor. În Evrei 12 citim, va-ți apropia de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul ceresc de zecile de mii de adunarea în sărbătoare. În continuare, după ce a spus lucrurile acestea ocenicilor, aflăm în versetul 17 că Domnul Isus a luat un pahar a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, Luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Să fim cu luarea minte la tot ce spune și la tot ce face Domnul Isus, căci tot ce spune. Și tot ce face El este pentru noi, pentru viața noastră, pentru luminarea și întărirea noastră, este pentru desăvârșirea și înflăcărarea noastră ca să fim destoinici în lucrarea Lui, să se cu El și să fim fericiți în veci. Negreșit! Toată lucrarea pe care Marele nostru Mântuitor a făcut-o în cei trei ani și jumătate are valoare veșnică în ce privește răscumpărarea și fericirea fapturilor lui Dumnezeu. Dar, momentele din seara cinei au o deosebită însemnătate pentru noi credincioșii Lui. Paharul acesta pe care l-a luat Domnul Isus l-a împărțit ucenicilor. El și-a descoperit hainele sale numai ucenicilor, numai ei, care aveau o pregătire duhovnicească potrivită pentru înțelegerea lor, le puteau primi. Cine a Domnului, deci, este numai pentru ucenici, adică pentru toți creștinii adevărați, care de bună voie s-au predat Domnului Iisus, l-au primit prin credință și pocăință ca mântuitor și au intrat în legământul Lui. Domnul nostru mai întâi a mulțumit lui Dumnezeu Tatăl și apoi a dat paharul ca să fie împărțit. Adevărata jertvă pentru Dumnezeu este numai aceea care se aduce cu mulțumire, nu de silă. Domnul Iisus s-a așezat pe altar cu mulțumire față de Dumnezeu de aceea, jertfa lui a fost primită ca un miros de bună mireasmă. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea unui alt program din șirul nostru de programe, respectiv programul l 247. Domnul Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm umpluți de Duhul Lui, Duh care l-a mânat pe Domnul Isus, să primească cu mulțumire să se pună pe altar pentru ca să ne poată salva pe noi. Amin!